Jag på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Viktor och Ansvarig utgivare för programmet är Rikard Steinberg. Telefonnummer till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Om ni har någon fråga att ställa eller vill ha synpunkter på det vi tar åt. Vill ni ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti, då kommer ni naturligtvis in. Gå ni naturligtvis in på www.skp.se via internet. Och där finns all kontaktinformation ni behöver till hela landet. Vill ni ha kontakt med oss här då kommer ni naturligtvis till Södra Förstadsgatan 132. Där vi är varje onsdag mellan 19 och 21. Är det någon som lyssnar? Sändningarna hörs väl inte så långt upp som till Helsingborg. Men ska ni till Helsingborg imorgon så kan ni lyssna på oss på Gustav torg i Helsingborg mellan, 12, eh, mellan 10 och 11. Och på terrastrapporna, det ligger där i kärnan ungefär någonstans. Där är vi mellan 13 och 14. Så om det är någon från Helsingborg som lyssnar så fick ni reda på de tiderna. Men annars är det som sagt då, här nere, södra Förstågsgatan 132 onsdagar mellan 19 och 21. Vill ni lyssna på det här programmet i efterhand då, kommer ni till, då går ni in på www.kommunist.se där läggs programmen upp efterhand som de blir färdiga. Ibland kan det ta lite längre tid och det har det gjort i synnerhet nu under semestertider. Det är valrörelse också, och partiet behöver mycket pengar. Vi ska trycka upp många projurer som för ut vår politik och flygblad. Så är det så att ni har pengar över och vill bidra till att vi får en ny politik i det här landet så ska ni naturligtvis sätta in i ett bidrag på postgironummer. 421-53-84-1. Eller bankeronummer 636-70-80. Alltså postgeronummer 421-53-84-1. Bankeronummer 636-70-80. Det var dig. Och vi ska börja så vanligt med arbetslösheten. Vi hör ju nu hur bra det går för Sverige. Alla skryter med det. Tillväxten var nu tror jag ändå, blev andra kvartalet, nästan 2,7 BNP öka 2,7 procent. Och det innebär ju naturligtvis att. Eh, att, att vi har jobbat med och att det har kommit in mer pengar också till statskassan kan man förmoda eh, borde vara så åtminstone men det är inte helt säkert för det kan ju också vara de privata vinsterna som har ökat betydligt vad gäller arbetslösheten så tycker man också att det är glädjande att den sjunker nu ska vi säga deras glädjeköt är inte särskilt eh, Ja, vad ska man säga, välbefogade. För förra året vid denna tiden, då gick det 503 000 människor arbetslösa. Nu går det 488 000 människor öppet arbetslösa. Det innebär alltså att arbetslösheten från förra året till nuåret har sjunkit med 15 Tusen människor. Och det var som Viktor vi började snacka om det innan, Viktor sa det, det är väl de där praktikplatserna som han har tillsatt. För det kan det mycket väl vara, det täcker inte upp fler. Och vi vet ju alltså hur de har agerat för att, att nära arbetslösheten inför valet, just för att kunna presentera de här. Siffrorna. Alltså 15 000 människor med en halv miljon människor går arbetslösa. Där finns ungefär 10 000 lediga jobb alltså. Det innebär att det minst 50 arbetslösa på varje ledigt jobb som finns. Och det är ju naturligtvis, där borde ju proportionerna vara det är omvända, men så är det inte. Mm. Nej, att de på något sätt skulle skapa uh, nya jobb ser man väldigt tydligt att de är inte är kapabla till. Jag läste också att uh, vad var det? SSU hade kommit med ett märkligt förslag. då var med henne menade på att för att bli av med ungdomsarbetslösheten så skulle man kvotera in ungdomarna. Alltså, det, det, det är ju, Då tar man ju bara bort en procentandel för den andra delen av befolkningen. Det är ju ingen nya arbeten som skapas på det viset. nej alltså de enda förslagen man har hört liksom som går en inriktning till att man ska arbeta. Det är snarare de som påstår att vi måste arbeta mer istället för att skapa nya arbeten. Till exempel i Storbritannien påstår man också att man inte har råd med välfärden nu och därför måste folk arbeta längre. Man har tagit bort en övergräns på pensionsåldern just för att man ska få folk att arbeta längre. Men jag menar, Storbritannien är också, de länderna där har ju en arbetslöshet som är till och med högre än vad vi har här i Sverige. Så att vad, de, vad de inte behöver ju, det är ju att folk arbetar längre, utan snarare att de behöver folk som arbetar mindre så att man kan dela på arbetena. Men det är klart, då hamnar man ju i konflikt med kapitalet och det vill man gärna inte göra. Och det är naturligtvis precis samma här. Alltså vi har en arbetslöshet som ligger på 9,5 procent, alltså öppet arbetslösa av dem som är, är i arbete och, och anmälda till arbetskassan där är 9,5% just i dagarna Eh, arbetslösa. Förra året vid den tiden var det 10%. Men det är också så, alltså sysselsättningsgraden eh, snackar man ju också om. Och det är ju när, alltså andelen av människor i arbetsför ålder den är alltså 64,9%. Knappt 65%. Det innebär att 35% av eh, den folk, den befolkningen. Inte har något jobb att gå till. Där är säkert en del som gör, gör något annat och där är hemmafröda och alla möjliga inräknade det. Nu är det ju inte så att det är vem som helst som kan ha en hemmafröda eller hemmamann. Då får man ha en ganska så bra ekonomi för i de flesta familjer så behöver man alltså två Eh, två inkomster hyran tar ofta den ena inkomsten och, och sen ska man ju leva ha lite mat och se på tv och man ska ha någon tidning kanske och många vill ha en bil eller man ska kunna göra någonting annat så det är ju naturligtvis inte särskilt många som är hemma av den anledningen men sen har man naturligtvis tvingat många människor alltså de är utförsäkrade från so alltså de vanliga socialförsäkringssystemet så de får alltså tvingas till att leva på socialbidrag och de är ju naturligtvis också med i de 35 som står helt utanför arbetsmarknaden. Så vad vi behöver är ju naturligtvis inte att de som har ett arbete ska jobba längre. Utan vi behöver alltså istället jobba mindre så att alla får en möjlighet att delta. Det, jag såg det också det engelska förslaget, om alla jobbar då i ett och ett halvt år längre tror jag det så skulle man tillföra den engelska statskassan en summa motsvarande 100 miljarder kronor, när det är ju Sverige ungefär en tiondel så stort ungefär väl nästan eller så där bor väl ungefär knappt eller en tiondel av människorna i Sverige som bor i England, lite fler, vad har i England, 70 miljoner eller något sånt, en sjundedel så det innebär ju då alltså, om, man, om man räknar om de siffrorna så skulle Sveriges statskassa kanske få in en 20-30 miljarder kronor men det skulle man ju inte få så är SSU-förslaget alltså att man ska kvotera in ungdomar det innebär ju naturligtvis att man kvoterar ut i andra änden, det är ju självklart heter om vi ska jobba alltså alla ska jobba åtta timmar och man då kvoterar in ungdomar under 25 år som ska jobba åtta timmar då är det ju samtidigt en utkvotering av dem och nu Centerpartiets förslag, som det var ungdomsförbunden som hade lagt lite ut, olika förslag. De tog upp alltså kapitalets gamla köpgäst, alltså att, eh, att det är anställningsskyddslagen som förhindrar ungdomar. Alltså att vi har för stark eh, anställningsskydd i Sverige, därför blir ungdomar arbetslösa. Vi ser nu, om vi håller läst tidningarna nu här om, eh, i veckan så kunde vi läsa om de där bärplockarna som de hade importerat från Kina och Thailand. De har ju alltså enligt eh, det avtal som ska gälla så ska de ha minst 16 000, 17 000, 16 500 i minimilön eller när de är här och plockar. Men eh, det har ju alltså de där bemanningsföretagen gått, om, eh, gått runt därför att de har rätt att ta ut avgifter så de ska betala alltså ungefär 3-400 kronor om dagen till bemanningsföretagen för alla möjliga olika avgifter, så i princip har de inte större lön än, än tidigare. Och jag fattar liksom inte varför man vara importera börplockar från Thailand och Kina och Vietnam och överallt. Den gången alltså 35 procent av den arbetsföra befolkningen är arbetslösa. Det är inte någon form av rasism eller något sånt. Utan det är ju naturligtvis, de utnyttjas skruptulöst. ...av de bemanningsföretagen. Och bemanningsföretagen, det är en plåga, inte bara i Sverige. Ja, jag tänkte lite på det du sa, nu. Det är rätt kul att höra det med att eh, anledningen till att ungdomarna de får inte arbeta på grund av de turordningsreglerna som eh, finns... Alltså då är det faktiskt så att det är ju inte bara ungdomar som arbetar sig i Sverige eller runt om i Europa om man ska säga EU-länderna då. Utan det, det är ju faktiskt vuxna människor också alltså, som är över just de här 25-26 år. var anledning till att de inte får arbeta? Är det för att de är för gamla? Alltså, man känner som att man måste komma på ursäkter hela tiden för att, man inte, för att man inte kan skapa arbete sitter man på just de här sakerna. Ja, så är det ju naturligtvis. Man hela tiden chef samman om det. Att folk är för mycket sjukskrivna och ända ena och ända andra. Faktum är att kapitalet, alltså, är inte intresserade. De är intresserade av sina profeter. Och behöver de betala ut för stora löner så, så, så innebär det att de flyttar ut till något låglödenland. Alltså, därför måste vi gå in med mer statligt ögande. Inte som Maud Olofsson och andra högerhörer. Eh, Algar Kamarilla, och även den blå rejden, alliansen har ju också utförsäljningar på sin agenda och privatiseringar. Vi kommunister vi vill en ny politik och det är ju därför naturligtvis vi måste se till och skapa ett underlag för den nya politiken. Vi ska ta upp mer efter musiken om det statliga ägandet. Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Nummer telefonnummer till studion är 040 43 eller 040 43 70 71. Där kan ni ringa in om ni har synpunkter eller frågor som ni vill ställa. Vi ska säga. Nu, vi skulle fortsätta och prata lite om det där statliga ögandet. Det är många som påstår ju att staten enbart ska syssla med sina så kallade huvuduppgifter. Vill man på något vis få, få att eh, statens huvuduppgift är bara polis och militär i princip. Och egentligen knappt det. För, alltså att staten ska anpassa sin... Um, sitt arbete eller sin verksamhet till kapitalet har man, det är egentligen det man påstår när man påstår det, och det kommer naturligtvis från de mest reaktionära kretsarna, men även de så kallade, den rödgröna alliansen har börjat anamma de principerna Vi kommunister, vi ser inte staten som något, alltså vi ser ju som en klassstat det har vi, berättar vi från några program senast, staten är en redskap för den härskande klassen. I så motto så innebär det naturligtvis att staten bara ska, alltså att de vill att staten bara ska syssla med, med militär och polis och skydda. De vill ha alltså, staten som ett skydd för sina egendomsintresse, sen rätt att plundra alla andra människor och, plå, och fortsätta med denna utsugningen det är ju det skenet man också ska säga Mauda Olofsens utspel om utförsäljning av Vattenfalls det, alltså det, det är en plundring av svenska folket därför att det är svenska folket som har byggt upp vattenfall med skattemedel och elavgifter och elskatter och allt vad man har tagit ut. Det var ju nödvändigt. Där fanns alltså helt enkelt inte tillräckligt med kapital. Eller kapitalisterna kunde inte tidigare bygga upp så vi kunde söka energin för att industrialisera Sverige. Då var det statens uppgift naturligtvis. Men det är ingenting som säger att staten därmed måste plundra alltså sälja ut dem till Staten kan mycket väl syssla med både industri och allting. Alltså staten, vi, vi i samhället vill naturligtvis äga så mycket som möjligt i samhället. Varför ska vi lämna ut det till andra enskilda ögar? Det, det är ändå vi gemensamt som berörs av alla åtgärder och allting som staten vidtar. Ja, de använder, de använder egentligen inget argument för det. De är ju inte ärliga att gå ut och säga att vi vill att staten inte ska äga det för att vi vill att alltså, diplomaterna ens privata näringslivet ska tjäna så mycket för fritt som möjligt. Utan de går ju bara ut och säger att staten, det är principlöst på något sätt att staten ska syssla med andra annan verksamhet. Och, det ska de helt enkelt få göra. Staten är inte bra på det våra företag. Staten är det ena och det andra och det tredje och det fjärde. Men man kommer aldrig egentligen med något riktigt argument för att uh, staten inte ska få äga någon form av verksamhet som går med plus. För det är det det handlar om ju. Det är självklart att man inte går ut och säger att nej vi vill att staten ska sälja ut verksamhet som inte kan generera någon profit överhuvudtaget. Det är man väldigt glad att staten ska ha hand om. Utan det handlar just om sådana här saker som genererar rätt mycket pengar just i stadsgassan som går sedan till vår vår sjukvård till vad det nu än är för någonting. Mm. Och det är just det här man vill komma åt, ju. Och det handlar ju mycket om att. Vad kan man säga? om Från 50-60 år sedan så fanns det kanske inte heller. Även om eh, privatkapitalet kanske inte kunde göra de här investeringarna. Men det fanns inte eh, någon form av direkt så stora konflikter som det finns idag just på marknaden. Där var kapitalet eh, är helt enkelt helt renoms på och kan inte hitta på nya investering, investeringar. Och Då vill man helt enkelt komma åt oss och starta en sägande. För man kan inte skapa eh, mer profit eller vad man nu än Nej, det, det är ju just det Maud Olufsen och Saja. Hon har, hon har den synen på utförsäljningen. Hon vill använda 10 miljarder av den vinsten från försäljningen till aktiekapital i ett nytt energibolag. Alltså framtidsenergi AB. Det ska staten ta hand om den framtida energin och så utveckla ny. Det visar sig, det, det, hon har helt rätt alltså. Det måste staten och samhället ta om hand. Därför att det privata initiativet det är bara någonting som de lyfter fram och tror när de ska berika varandra och när de ska... För hon har ju helt rätt att det skulle ju behövas alltså att staten satsar på framtidsenergi. Men varför får du då inte använda ett eget energibolag? men nej, de vill ju naturligtvis inte, de vill ju bara ha det som ett färdigt äppelträde eller ett mognat frukt, de vill kunna plocka de mogna färdiga produkterna, alltså profiterna direkt från verksamheter som är färdiga, de är renåns som du sa på idéer om utveckling, det är därför staten måste gå in och utveckla det, våra högskolor och alla människor som samverkar i Sverige för att producera är de parasiterna i bolagen och, och de, de är helt onödiga. Eh, självklart så säger Och självklart jag det sig själv också att eh, det är staten som ska stå för kostnaderna för utvecklingen av grejerna. Det är ju inte det privata beröket som man försöker klippa alla trådarna så att eh, det privata näringslivet ska känna sig så stor profit som möjligt. Och, och jag menar, du har ju slå lite över på spiken där också när du går så här. att Det är faktiskt det som oppositionen och så vill. De påstår ju många gånger att det är inte är det de vill. Men man ser ju deras handlande. Jag menar, det händer lite då och då att borligheten faktiskt utan att vara medveten om det är särligt sanningar. Jag kommer ihåg, det var Mats matsudel som var för näringslivsminister. Han, det var ju en stor polemik också i början eh, när Moderaterna tog över om man gjorde stora utförsäljningar. Och då gick han ju ut och sa ja men det är ju inte vi som har tillsatt eh, du, den här granskningen av utförsäljningen av de här offentliga biologerna utan det var faktiskt den före regeringen som gjorde det. Mm. Trots det så går ju eh, du, oppositionen ut och påstår att det är bara Moderaterna och, och, och, och, och, och Norenefron som eh, för den här politiken. Men det är ju inte sant nej alltså man kan ju bara säga på Vattenfall, det är det tidigare kungliga Vattenfallsbolaget det var en helt statlig det var alltså en vad ska man säga, alltså en del av, av staten, men den förra borgerliga regeringen vi hade någon gång tidigare den, den gjorde det om den till ett bolag, alltså ett privat eller bolagiserade helt enkelt, man lyfte ut det var inte mer än hittar du så Ja, som Arbetsförmedlingen eller någonting sånt annat var det ju innan. Men, men när man då biologiserade så det var det just för att förbereda utförsäljningen. Men då sa ju Socialdemokraterna att de skulle ta till en ras tillbaka dig med en gång så fort de fick makten. De, nej, de började, så var det. De borgerliga han faktiskt inte genomföra det. Och, och oppositionen, då var Thomas Österhus någon sorts eh, talesman för eh, energibolaget sånt, då sa man att det skulle absolut inte genomföras och om det var så att eh, socialdemokraterna vann regeringsmakten och det var eh, socialdemokraterna som vann regeringsmakten ja, ett år efter valet så genomförde man det börja, man var så emot under fallrådelsen som borgerligheten ville genomföra så därför är det naturligtvis ingen större skillnad där, men det är ju just, alltså det, hon slår huvudet på spiken när hon påstår alltså att, att, att vi ska använda 10 miljoner för att investera i ett nytt uh aktiekapital i ett nytt bolag som ska utveckla den framtida energin. För det tar alltså inte det privata kapitalet utan det måste göras av staten och av samhället i sin helhet. Det visar ju bara egentligen, alltså jag tycker inte hon har ju absolut fel när hon vill göra sig av med tillgångar som ändå genererar en vinst på mellan 25 och 50 miljarder till, till samhällsmedel som, vi, som du säger, vi kan använda sjukvård och vass som helst och vi betalar ju naturligtvis helga eh, höga elavgifter till ett statligt biolog där vi kan få tillbaka en del ska vi betala höga energiavgifter till Eon eller någon annan där bara pengarna plöjs rakt ner i privata fickor och sen används för spekulation och uppköp av andra företag och en massa eh, sånt, de heller ingenting. Alltså till exempel Aeon, som i stort sett har fått alla tillgångarna av det svenska samhället. De, de utvecklar inte någon förnyelsebar energi. De klarar ens en gång inte av och säga till så att alla folk här i, i Sverige för el. Det ser vi tydligt under Gudrun. Nu har man höjt nätavgifterna för att man ska gräva ner ledningarna mer i större omfattning än vad det har varit tidigare. Jag menar, skulle man inte kunna göra det på de enorma profiter man har röstat in på i ett, ett energinät som man har fått i princip gratis. Eller man har stulit för skattebetalarna här i Sverige eller för svenska folket. Även om inte är en direkt har stulit så är det de politiker som har styrt det här landet som har överlämnat våra tillgångar till dem. I normala fall kallas det stöld men när de gör det så är det Andra är och Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf, vi som i studion är Viktor och Jan. Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Jag kan upprepa postgeronummer och bankgeronummer också om ni vill ge ett bidrag till partiet Särjeval Rörelsen. Postgeron numret är 421 53 84 1. 421 84 1 Banker och måttfall lättare i 636-70-80. 636-70-80. Det var det. Vi skulle ta upp en fråga som har blivit väldigt aktuell. Man försöker alltså... Nu, vad ska man säga, reformera ett pensionssystem som är fullständigt uruselt. Var uruselt när man skapade redan? Nu var ju alla partierna överens om det skattesystemet då. Och det är man fortfarande, för man säger att det är viktigt att, att hålla kvar vid. det. Nu har det visat sig att den så kallade bromsen, det blir inte 2,6 procent som man påstod tidigare, utan det blir 4,9 procent man ska sänka pensionerna med nästa år. Alltså med 5% ska man, nästan 5% ska pensionerna sänkas. Det är en som har 10 000 i pension så det innebär det att den, den pensionen sänks till ungefär 9 510 kronor så det är drastiska försämringar för dem som är för det är ju naturligtvis mycket pengar, 500 kronor av 10 000 alltså 5, 25 000 av 100 000 är ju egentligen de som har till exempel han, arbetsmarknadsministern som man kan säga får en sorts pension eller på lite över 100 000 150 000 nästan i månaden om man sänker med 25 så kommer han till leva gott ändå men, sen man, men pensionerna med 500 kronor från en pensionär som har 10 000 i månaden i pension det drabbar ju naturligtvis mycket hårdare och egentligen borde ju politikerna eller de som har bestämt om det inse nu och erkänna att det var totalt fel men vad man nu gör istället då laborerar man med skattesystemet och skattesatser och sånt för att dölja sina, egentligen, sina misstag genom att genomföra det där skattesystemet. Där finns medier som spelar dem i händerna och påstår det beror på att betalar in för lite pension. Men då ska man leta alltså att det är i så fall de som idag jobbar som betalar in de pensionerna. Med en på 10 procent nästan och alltså att 35 procent, eh, alltså en sysselsättningskad på 65 procent så innebär det ju ingenting annat än att pensionssystemet kommer till att egentligen och det borde de ha insett när man var överens om att göra upp ett sådant pensionssystem Nej det är klart, det krävs ett nytt pensionssystem och vi från vårt parti tycker att man ska ju riva upp det här och vi var ju redan från början en av de få faktiskt som tyckte för precis som du säger här var man ju nästan överens över hela från det som man kallar vänster till det som vi vet är höger. så där, där var man ju helt överens om att man skulle genomföra de här sakerna och det var ju inte bara partierna utan det var ju de här super ekonomiska experterna som var rätt så populära i 90-talet, man såg alltid dem på tv och de skulle alltid och kommentera allt möjligt de här var ju också på det att man behövde reformera pensionssystemet alltså vad man gjorde var ju att man tog ju ett stort kapital som egentligen staten hade som användes för investeringar för att bygga ut den offentliga sektor och gav det helt plötsligt bara till privatkapitalet så att de skulle kunna spela på börsen med det och jag menar hur det skulle på något sätt eh, gynna det arbetande folket... ...då har jag eh, väldigt svårt att säga. Men det, det har ju visat sig att det gynnar inte... Eh, ...framförallt gynnar det ju inte pensionärerna. Vi har... Eh, ...och det kommer också innebära andra... Alltså man, ...man kan inte skära ner skatten och sänka skatten... ...hur mycket... ...det är inte så som man försöker skina ...att eh, vi har så väldigt högt skattetryck i Sverige... Det har vi inte, alltså inte över, utöver vad många andra länder i Europa. Men här har vi ju ett högt skatteuttryck på grund av... Alltså, det ser skenbart stort ut på grund av att vi har en förmåga att beskatta allting. Egentligen borde ju en pension på 10 000 kronor i månaden vara totalt skattfri. Där skulle man ju inte överhuvudtaget betala någon, någon skatt... Men man beskattar även den minsta inkomst har man mer än jag tror det är gränsen 30 000 kronor i, om året då, då ska man börja betala skatt. Och de många inser det alltså att det, de många länderna inser det att det är inte lönt att beskatta dem för då måste de få något form av bidrag eller något på något annat lös kompensation Få hjälp till sin försörjning. Så säger man då istället här i Sverige, så, så, så gör man inte i Sverige utan då, då tar man skatt för dem och sen så får de något bidrag. Det når de ju två syfte, synner ett ideologiskt då. Då kan de fortsätta att prata om sitt bidragsberoende och, och, och, och samtidigt kan de, håller de uppe skattetrycket så de kan, rika kan angripa att vi har så jättehört skattetryck. I, i Sverige men det är alltså en falsk eh, propaganda egentligen och vi kommunister vi vill ju naturligtvis inte ha det så vi, vill inför, vi har sagt vi vill införa en produktionsfattning och samhället räknar ut hur mycket inkomster vi behöver för att driva sjukvård och alla de områden som staten ska driva. Och där där ingår naturligtvis också intäkter från företag som staten äger. För, för vi vill ju att staten ska äga betydligt mycket mer, framförallt hela den offentliga sektorn. All sjukvård, alla skolor, allting, det ska naturligtvis ägas av samhället. Det är allt för viktiga omständigheter för att lägga i privata spekulanter. Här inkapabla också till och med eftersom de inte ens ska ta fram ny teknik precis, så därför så, så ska vi ju naturligtvis då, då kan vi ta ut den skatten vi behöver så hade vi inte behövt haft någon egentligen löneskatt eller någonting annat, det är som sysselsätter mest på kretan. och naturligtvis en väldig massa sådana så kallade skatteexperter som ska räkna ut hur man bäst fifflar med skatten hur man betalar så lite som möjligt i skatt och det är ju ansålligtvis de rika som har råd till att anlita dem men här ser man ju också, jag kommer ihåg Jan, det var ett tag sedan jag tror du skrev om det var ett flygblad i en artikel i vår tidning Rikpunkt som är partiets organ där, där skrev du väldigt träffande just att man använder ju skattesystemet för den mest ohöjda opportunism där man en gång så sänker man det med en procent så springer man kring och så chablar man liksom och den här procenten sen så höjer man den, sen sänker man den en gång till så har man på så här hela tiden istället för att Alltså, så får det sig framställa att det är någon form av opposition som, alltså som står och slås med varandra. Istället för att en riktigt alternativ hade ju kritiserat, precis som vi gör, skattesystemet eller kritiserat pensionssystemet i sig, om det är rätt eller fel att göra det på det här viset. Man hade ju inte käbblat om 1% eller 50 spänn mer i barnbidrag eller något. Alltså, det, det blir ju en form av en bluff ju, till slut. Ju. Ja, visst. Och politiken kunde då gå ut på att alltså, söka lösningar... ...hur vi ska förbättra samhället. Jag menar, ska de hålla på och tjabba, eh, om eh, skatten ska höjas eller sänkas... ...en den ena och en den andra dagen... ...då går det rätt så mycket energi ut i det. Och, och, och de är ju väldigt duktiga på att hitta argument... ...hur man ska kunna göra en den ena och en den andra. Men det viktiga har man alltså inte löst... ...för då hade ju inte en halv miljon människor stått utanför arbete. Ja, om vi räknar ut vad det kostar i produktionsbortfall. Alltså en halv miljon människor som går arbetslösa. Det skulle ju täcka de allra, allra flesta underskott och allt möjligt vi har här i, i Sverige. Vi skulle ha råd till sjukvård och vi skulle ha råd till en bättre, bättre sjukvård och barnomsorg i skol, bättre skolor och allting annat. Då skulle man kunna ägna sig åt och det istället. Men samtidigt, det kan man inte, därför att de är produkter av det kapitalistiska systemet. De är alltså och de försöker tillfredsställa ett litet fåtal människors intressen. Det är sig kanske om en eller två procent av svenska folket som är sådana var, så alltså vi, vi tänker inte att man ska förstatliga korvkösken eller småföretagaren, lantandaren eller någonting i den Stilen. Men alla, alla stora företag som har en stor betydelse både för samhällets utveckling men naturligtvis också för den samhälliga ekonomin. Den är alltför viktig att lägga i fåtal privata händer jag vet inte vi hade väl upp, hade vi inte någonting om hennes och Maritz i, i, i Thailand jag tror de det var i Bangladesh de har ju haft stora strek, strekor där nu för väldigt lång tid egentligen för att de vill ha en, löne, en löneöverhöjning och de har ju fått en sådan på 100% men de har varit ute på ett stöd fortfarande för att de menar på att de vill ha en högre lön alltså Tidigare fick de mer tror det var 150 spänn i, i månaden nu får de 320 men vad de vill är att komma upp ungefär en 550 kronor. Och då alltså den här artikeln är ju väldigt rolig, för att där går ju Janus Morris tillsammans med andra ut och påstår att de har varit hos regeringen och de har försökt att förhandla fram en minimilön de har ett minimilönssystem liknande det som man vill faktiskt försöka införa här i Sverige just nu. Och då förhandlar man i fram, man brukar vara vållöften att man ska göra det med 50 kronor eller sänka det, eller vad det nu är, det brukar alltid vara strid om det här, de här sakerna. Men i alla fall så påstår Hennes och Morris att de har varit där för de tycker att det är synd om arbetarna att de tjänar för lite. Alltså, Hennes och säger är i Bangladesh för att, just för att utnyttja de lönerna och alla andra klädjetter är där just för att utnyttja de låga lönerna. De är ju inte där för att de betalar väldigt bra löner eller de är inte där för att de ska på något sätt försöka hjälpa till Bangladeshs arbetarkassa för höga löner utan det är just för att man ska maximera profit är ja, det är så, alltså man lägger några företagen här i Sverige och flyttar dritar. Tänk, det är ju naturligtvis, Bangladesh, jag sa det, de höjde 320, där jobbar man alltså 30 dagar i månaderna och man jobbar hela, hela tiden och förmodligen jobbar man 12 eh, timmar om dagen så Vi har ju sett det ju ofta när de, de låses in och sen kommer de inte ut för, för att de ska kunna kontrollera hur många raster de har och sånt. Det innebär alltså att hennes som Maurits betalar de som arbetar och syr de kläderna de syr här i, säljer här i affärerna mindre än en krona i timmen det är klart det kan man tycka alltså, att det är kapitalet att, att, men, att det finns människor som vill verkligen att de ska ha en större profiter för det är det det handlar om hela politiken i Sverige man gynnar hela tiden de, de har profiter alldeles tillräckligt Jolene, Jolene, Jolene, Jolene I'm begging of you, please don't take my man Jolene, Jolene, Jolene, Jolene Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare With flaming locks of auburn hair of green. på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi har pratat lite om pensioner, och vi har pratat om eh, massa och arbetslöshet och kapitalets skyhöga profeter. Man påstår ju nu att det börjar gå bättre för Sverige. Det är väl det vi kan säga när kronofugden rapporterar att han har... 1,2 miljoner utmätningar alltså om året att de stiger med enorm eh, hastighet just de eh, alltså utmätningarna och det är väl det man tycker går bättre för Sverige för vi har ju naturligtvis inte ongått att se var de pengarna hamnar som man tar från de sjuka och arbetslösa och allt annat det går till de rika i profiter nu, redan nu vad blir det sex veckor innan valet så försöker man ju för, fördela regeringsposterna man försöker sig till, till hur man ska lägga upp det valet vilka som ska få de största inkomsterna av, av, av de båda blocken och det blir ju den som kommer över eller kan hitta en kollation som han kan få ihop majoriteten till att rösta för att de ska bilda regering. Ett, ett, ett moment som nu dyker upp är ju då Sverigedemokraterna som strular till för de är riktiga partierna. Nu är det inte så att Sverigedemokraterna på något vis är en annan typ av parti jo, det är det därför att de har rasismen och som förebild eller fascismen egentligen som förebild och, och på så vis är det en ny företeelse, det är alltså kapitalism och fascism och nazism i olika former det är ju naturligtvis siamesiska tvillingar Hitler var ju också kapitalist och muslim och alla Pinochet i Chile så alla där, det, det är inte något nytt. Men man har ju liksom på något vis vill att framstå sig som motställare mot ett sådant system och då har man ju tidigare nu eh, av, alltså hackat på Sverige eller hackat vill inte säga, men man har ju påstått att man inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra. Nu ser det ut som om det är så många som inte and, and, uh begriper bättre utan det ser ut som då till och med att Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen vi kan ju hoppas att folk inåt av sitt förnuft i fånga. men även om de kommer in så blir det ju inte någon markant skillnad men det blir ju ett problem för de partierna som nu sitter i riksdagen, hur de ska förfara sig, för de vill ju ut regeringsposterna och de vill på något vis bekläda de bästa posterna och då då är man tvungen att ta, om det går så illa så är det om kartorna kommer in, då är man tvungen att ta hänsyn till dessa. Och det innebär ju naturligtvis... Och det innebär ju naturligtvis att, att det blir svårigheter med att fördela regeringstabborrätterna. Och det är det man vill försöka undvika. Att folks röstande ska få ut verkligt genomslag. Alltså det det som egentligen. Alltså det är ju inte själva konstellationen. Alltså det här vem som sitter i makten som är kanske så intressant just nu när man ser på det här. Utan det som är intressant är ju att båda blocken är ändå villiga till att ta över en eloperatör ju. Och jag menar oppositionen är ändå villig att ta till sig Centerpartiet och Folkpartiet och jag menar i tidningarna brukar man ju faktiskt skriva att Centerpartiet är den mest reaktionära delen idag av det borgerliga blocket jag menar, det visar ju ändå lite på vilka man är villiga till att samarbeta alltså det är ju klart att eh, Centerpartiet, skulle man ju få en förfrågan så skulle de vilja, gärna vilja ha någon viktig post eller något sådant så att de har inflytande lite av regeringspolitik så, så att eh, jag tycker det är så faktiskt väldigt mycket egentligen om, alltså, vilken inriktning på politiken som man har, både från opposition och från, eh, från regeringsmakten där, där ser vi ju väldigt tydligt att ingen av dem är egentligen ett alternativ. För alternativ måste, är det ju när du har en annan politik. Precis som vi förklarar ju det här med pensionssystemet. Det är inte ett alternativ om man tjafsar om man är en procent mer eller mindre. Om du får 50 kronor mer i råkassa eller, eller mer. Utan det är ju ett alternativ när du ifrågasätter själva pensionssystemet. När du ifrågasätter hur råkassan kanske är uppbyggd eller hur det nu är ner för någonting. Då är man ju ett alternativ till de här frågorna. De här är ju endast alternativ i regeringsmärkten och ingenting annat. Ja, knappt det heller. Alltså, jag, jag menar... Alternativ Då måste man ha en annan politik. Politiken måste bygga på något annat än EU-direktiv och, och anpassning till kapitalets... Vi måste bryta helt enkelt kapitalets makt. Vi måste ha en ny, en helt ny politik. Och då försvinner ju alla sådana möjligheter som de jobbar fram. De jobbar fram en politik som gör att de ska kunna också profitera så så långt det går. Och där är, är, är Södra också en av de krafterna som, som äh, går kapitalets örende Vi ser ju nu alltså, de blev bekymrade för, för att om man ska nu kalla det Södra framgångar. Men den framgångarna som rasismen har haft, man ser nu äh, Lär, Lars Lejmbård tar upp äh, det så kallade burka, burka, vill lagstifta om burka i skolan och lite överallt alltså det är klart där är ju ingen eh, jag menar om, om en lärare kom iklädd burka till skolan så tror jag inte hon hade blivit gammal där. alltså egentligen det är, det är självklara saker men det handlar Alltså Lars Lejenborg blåser upp det därför att han tänker eh, vinna en del av Sverigedemokraternas röster på det han blåser upp det därför att, att han vet att det är någonting sånt som helhet och då, då slipper han att ta ansvar för att en halv miljon människor är arbetslösa. det är det bättre. Alltså det handlar om egentligen i två fall i Sverige, vad jag vet, som har blivit anmälda till diskrimineringsombudsmannen för att de inte fick lov att använda burka. Skulle man då dra igång en lagstiftningsapparat om vart enda jäkla klädsplagg som plötsligt också skulle... Då, då, Om man sätter igång en stor pseudonymdiskussion. Istället för att diska, varför diskutera viktiga frågor? Varför tvingas? Vad är det som gör att en halv miljon människor tvingas gå arbetslösa? Vad är det som gör att bara 65 procent av den arbetsföra befolkningen är. I ja men det är så man gör ju på att skifta, skifta fokus från egentligen kärnan i innehållet i frågan men man berör den bara på ytan på något sätt. Alltså det, det påminner oss om det här med, jag tror det var Björklund som var ute nu och pratade om man skulle införa skolka i betyget. Alltså, det, alltså jag menar att det var viktigt så att man skulle på något sätt, jag vet inte, få folk att skolka mindre eller vad nu var. Istället för att fråga sig varför ungdomar skolkar från skolan? Hur kan vi göra för att ungdomarna stannar kvar i och Skapa bättre förutsättningar? Alltså man går runt frågan på något sätt, men förändrar ingenting utan man kommer som du säger man skapar en politisk debatt om egentligen en helt fel sak så på det viset så får man framställa sig att man är i opposition egentligen, vilket man, in, man inte är. Mm. Nej, alltså där är ju ingen som med gott hjärta kan, eller med rent samvetet kan påstå att, att det är invandrarna till exempel som har orsakat att 35% av den arbetsföra befolkningen tvingas då utanför arbetsmarknaden i Sverige. Alltså en tredjedel av arbetstyrkan. Utan det är ju naturligtvis de politikerna, att de har anpassat politiken till att eh, till profitörerna att de ska göra så stora profiter som möjligt då skiter man i människors öde helt enkelt att människor tvingas eh, vara arbetslösa och att vi har en dålig och dålig sjukvård. Vi har ingen dålig sjukvård vi har de gör ett enormt arbete de som jobbar inom inom sjukvården. Men det är ju eh, problemet är att vi har alldeles för få resurser. Det är därför vi också säger, vill ni ha ett riktigt alternativ då kommer ni själva att ta den valsedeln som det står Sveriges kommunistiska parti, SKP, när det gäller att gå och rösta Vill ni veta mer om partiet så går ni in på www.skp.se Där finns väl en hemsida, har jag för mig Det är du som har Ja, där finns SKP, val 2010 www.skp.se, snedstreck, val 2010 Mm, och där finns all information om det som vi kommer gå till val med, med och det... tar ingen valsedel så tar ni och använder en blank valsedel och skriver Sveriges kommunistiska parti för. med det så sa vi tack och jag och en trevlig helg framåt kamrater i luftromanar vår röda fana vår röda fana framåt kamrater